de egyre ritkulózi zihálását. Néa beszámíthatatlan volt. Áró lábát átfogva térdelt előtte, és hangosan zokogott. Die gyűjtötte magában az erőt, hogy rá ne szóljon, maradjon csendben. Azután arra gondolt, még mindig jobb, ha néha lármás fájdalma elnyomja azt a hangot, ahogyan árró búcsúzik az élettől.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 Mát megpróbálta túlordítani néját, Megfogta az asszony két vállát, és rázni kezdte. – Hallgass el! Hallgass el, Néá! Nem igaz! Te tudhatod a legjobban! Egyedül csak te tudod a teljes igazságot! – Megölted! – visította néja. Nem! Nem öltem meg! – Azért, mert ez a két asszony – fordult a férfiak felé – egyszerre kergült meg! Még nem vagyok gyilkos!